Jobb, hogy nem tud, mert nem mondja el neked. Hogy mi, mi a kód? Ez a cold open. Hát tudod, nem közöri Így. Belevág. belevág. Nem, valami. Igen, tehát, hogy ilyen tostán unrelated dolog, mint a özénnél, a yeah. Office-tér van a cold open kezdenek. Tehát, ilyen teljesen. Hmm. A sztorihoz nem illő. Tehát mit tudom én, egy okay. Dwight szivatás vagy ilyesmi. Ugye a Brooklyn Nine-Nine van, -Nine mm -hmm. az, az is végig gold kell, szerintem. Rendben. Meg a, a Simpsons család, uh, Simpson család ja. végezni részei, ezek szinte mindig úgy kezdődnek, hogy félbe vannak válva, és teljesen unrelated lesz a vége az elejéhez képest. Meg az összes... Az ja, a Family Guy nem? Vagy Áh, hát az nem. az semmi, semmi nem kapcsolni semmihez szerintem, de jön. Na jó. Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 43. adásában, megtalálhatók vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, van egy csodálatos Discord-szerverünk, az ahol csatlakozhattak, írhattok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van és visszahallom magam valamiért, nem baj, és ütözlöm a körünkben Márkot Sziasztok! A métejt! Ali! És Szöcsit! jó Amúgy métejt Visszahallom Én? magam! Én is, is. mint visszahallom magam! Én nem, mert le vagyok van nála! Én nem tudom, kéne hallom a magam... Várom, mikor jön rá Szöcs, hogy le van miutolva! Rájött, Rájött! Rájött! Oh. De, de amúgy egymásnak vagytok. Nem akkor, tudom, nem, attól... nem tudom miért, nem, nem tudom miért van ez a vízhangzás, már többször előfordul, de hát ugyanúgy fülhallgatunk, hogy valamiért erősebb a hang, vagy nem tudom. Nem tudom, de, de amúgy el... uh, igazából azt nem mondtam, hogy milyen adásunk lesz, uh, egy zagyva fogunk felvenni, uh, és olyan dolgok, hogy ilyen, vannak ilyen cikkeink, amit így így az elmúlt időszakból is. Az és elmúlt negyed órában. Az elmúlt Igen, nagyon-nagyon <laughs> nagy reszercsöt nyomadtunk, és uh, tehát arról fogunk beszélgetni. Valaki dobjon fel egy témát. Mert amúgy, meg igen, én meg vagyok nem beszéltem Dotáról. Levétóztuk. Levétózta. Én egy kezdesz, akkor szépen megint szépen. Szöcssi vétózta, de de mindegy. Jó, én a Igen. hogy arra meg A kommentbe írátok meg, légy hogy szeretnétek-e néha egy 10 perces Dotokettő szegmens, mert én arról szívesen beszélek. Messze, hogyha feltöltöttétek, Dricsi. Messze, hogyha felmegy YouTube-ra az adás, majd. Gyártam az indiai botokat is. De iratkozz is fel, hogy legalább legyen legyenek Na jó. Nem most kizártam a tudatomból teljesen mi történt, mert csak szoci hangját hallottam. Az én általam hozott cikk, aminek lényege az, hogy a paradox szerezte a Crusader King's 3 DLC-nek az árát azért érdekes, mert ezek már olyan dlc amik már kijöttek, tehát ezek már korábbi kiadásokból kijött DLC-k, tehát ez a játék is már lassan egy éves lesz. Hm. És nem is az az érdekes ebben, hogy jó 6 euróról, 12 euróra felemelték az árát, hanem ezek már kijött dolgok, tehát ezek olyan de egy olyan szoftver, ami már kész, a szoftvernek egy olyan része, ami már kész, mm. és ez már nem az az időszak, érted, régen, amikor CD-n, DVD-n fértünk hozzá a játékokhoz, tehát minden digitális formában van, tehát a DLC mi más nem csak downloadable content, mm -hmm. tehát nem is létezik fizikális, ö, tehát nem létezik fizikálisan, úgymond, ö, mert régen, érted, meg volt, hogyha egy játéknak, felment az ára, mert egyszer már nem gyártottak belőle úgyet is, nem fértél hozzá, szerintem legalábbis, és hű hű. hogy tehát ahogy ugyanúgy, mint minden más fizikai árucik, akkor kiön egy áron, elkezd lemenni az ára, aztán amikor e, kifutózik, megint felmegy az ára, mert egyszerűen gyártanak többen. De most ezt nem tudom, hogy valósul meg egy DLC-ben, és a, egyáltalán digitális termékeknél néz mégis hogy képzik, tehát már nincs olyan, hogy felmegy valaminek, az, valamilyen softwarenek az ára később. Ez egy annyira ritka dolog. Igen, ez mondjuk tényleg nem, tudja, nem. Ez hogy lefelé megy csak. De hát amúgy meg, figyelj, kapitalizmus, amennyire el tudják adni, ennyire fogják eladni. Hogyha úgy látják, hogy meg megvészi dupla akkor akkor vegyék meg dupla vagy adják dupla De egyébként ezek nem tudom, mennyire tartalmasak. Ezek az nem, a nem, szóval, nem, vagy, nem hogy... Amennyire tudom, hogy maga King Shazer az Kings súly. azt mondhat róla, hogy egy ilyen, és egy ilyen bonyolult Excel táblázat az. és akkor mégis ebb, ehhez hozzárakni dolgokat tényleg ilyen... Úgyhogy azt hozzá kell tenni, hogy a paradoxnak is ez volt a modellje. Tehát a Igen, mindig ilyen nortozók ilyen fasságokat csináltak. Vagy nem ilyen? csak az, hanem hogy játék, kiadnak egy játékot, ami igazából csak egy platform lesz a későbbi DLC. Tehát utána Igen. Négyszer annyiba fog kerülni az egész játék, és szinte üres, meg a DLC-ket. Ez ugyanezt csinálták kettővel. Arts of Iron az is ugye paradox, a Paradox Grind Strategy Games. Ja. Ezek mind így készültek szinte, hogy kiválunk egy alapjátékot, amiben elszobrakoznak egy hétig az emberek, aztán folyamatosan dobáljuk rá a DLC-ket. És pont az az, hogy egy, tehát ez az a cég, ami amúgy is híres arról, hogy nem a legjobb business, tehát nem a legkonszumer barátabb business practice használ, még egy ilyet is bedob, és mi a magyarázat, infláció, Azt Amúgy ezt, a, ezt, ezt, ezt kérdezni, hogy van-e tőlük valami magyarázat, tehát hogy azt miért csinálják? lényegében ez. Aha. Van, hát, ha... Ha... Egyszerűen több pénzt akarnak, ennyi, De De több pénzt kell. És hogy állunk -e ez a céghez egyébként? Egyébként őket szeretjük, vagy nem szeretjük? Hát, az Egyrészt, mivel viszonylag niche játékot csinálnak, ezért tudják, hogy a niche-játék felvásárlalótól azokat szerintem jó Aha, mert nekem... Ezért is csinálják ezt. Ugyanaz, mint például mondjuk az, a Total Wars szériát most kicsinálja a Warhammer. A kreatív eszembe. Kreatív eszembe, igen. Ami ott megy, az is egy hasonló ez, hogy telebasszák DLC-kkel, annyi különbséggel, hogy még a paradox olyan DLC-ket rak be, amivel igazából egy félkész játék lesz kész, általában a Total War Warhammer játékok, azok inkább kiegítenek. Ahogy kéne, ki is egészülnek a DLC-vel. És azon felül, hogy valaki ja, úgy, úgy, nem jelenti, veszi meg a DLC-t, nem marad le. Mert mint például a régi játékok, hogy mi a Starcraft és a Broodverse hozzá, és akkor. Hát nem csak ez, erre gondolok, De, el, egy, egy, Van egy kompét, kom, kom, konkrét kampányt kapsz hozzá, és nem pedig az, hogy ez egy ilyen. Más skinnyen lesz az egységeknek, meg más izé soundtrack megy a játékba, hogyha az DLC-s frakciót választott kb. Igazából sem. Meg nem csak ezt, hanem a játék maga tartalmazza mindazt, mm -hmm. ami a DLC-be bekerül. Igazából te csak unlokkolod most a Total váról unlokkolod, de attól függetlenül uh, például a River Körnek egy már meglévő frakciót, ami mindenkinek számára elérhető volt, az, az ugyanúgy, te hiába vetted a DLC-t, hiába Ugyanúgy elérhetőket el is. Tehát te csak az extra veszed, nem pedig a, az, amivel még belenyúltak az erediát. Ezt csinálja a kreatív esemény. Ezzel is lehet vitatkozni, mert, mert. főleg így, hogy a total Warhammer 1, 2, 3-on keresztül vedd meg mindent, és a DLC-ket még a kettőhöz vedd meg, hogy a háromban is elérhető legyen. Ami jó is, meg rossz is, mert hogy a faszért, de. de így működnek. What can you do? de. A, a CK3 meg alapjáraton elég beren, amíg nem veszed meg a DLC-ket, és még azon felül, tehát nem is kapod meg ingyen a dolgokat, ami jól kiegészíti. Például az egyik ilyen az a Royal Court DLC volt, ami nagyon nagyban kiegészített sok dolgot, sok lehetőséget még adok játékra, és hát azt nem érted el, amíg nincs meg a DLC. Hiába egy alap koncepcióba nyúlt bele igazából, nincs majd ELC, nem lehet, nem érd el. Amúgy Kész. igazából én ezen gondolkoztam, tehát hogy uh, ki eszembe, hogy miért növeke, növekszik, tehát az egyik Zára. az az, hogy mit tudom én, rezsijárak, meg mit tudom én, hogyha Európában van, akkor mert hülye, tehát hogy értetek, ilyen hülyeségek. A másik meg az, hogy hasonló dolog jutott eszembe, mint a Black, Rock uh, and Stone, az melyik játék a... Ja, a Deep Rock Galactic. Deep Ott is úgy vannak a DLC-k, hogy így semmit nem ad, viszont aki szeret így a játékot, meg támogatni akarja a fejlesztőket, az így megveszik. Tessék, itt van tíz kapsz ö, skint így piros lesz így a fegyverettől, és nagyjából ja. így megveszik az emberek. Tehát, hogy az ki, kimondottan, tehát azt akarom ezzel mondani. De az ők az... így is adják, ugye? A ő, igen, ezt akartam, ez a... az kifejezetten azt Támogatói. Hogy ez a támogató is szerintem. Ez, tehát én ezért kérdeztem, hogy hogyha. Szeretik, a, mit tudom én, támogatják ezzel a izét, és akkor nekik tök dollár, 6 dollárt dol vagy 12-t adnak, érte? De most képzeld már azt, hogy itt, ott van 10 dollárért veszel skint, Aha. és most már az a skin, ami már nagyjából mindenkinek megvan, te már csak 20 eurója tudod. Értem, értem, ja, értem. Meg, meg ezeket a DLC-ket úgy marketingezik, hogy ezek ilyen nagy, izé, világ megváltó tudsz, akkor a kerülsz, és látod, hogy ez, ez kurvára, nem. bele van téve valami plusz funkció, még a harzafire fire ban is hogy olyanok voltak a DLC-k, hogy valami pici plusz funkciót hozzá tett, mondjuk kémkedést, és az így egy ilyen plusz egy ilyen fül a hat fül mellé, amiben egy tucsi dolgot csinálni, és hogy igen, hoz változást nem játékban, de viszont nem egy ilyen kurva nagy dolgot. Hát szerintem az még mindig olyan, hogyha már ilyen plusz feature, annak már elérhetőnek kérdezni, tehát nem extra, érted? Mert hogy annak uh -huh. nem alapból benne kellett volna lennie a kémkedésnek, mondjuk egy, egy ilyen grand strategy -be. tehát ez weird, tehát hogy vagy hogy átdolgozom például, a másik ilyen DLC, például Crusader King-ben az a Northern Lords, yeah, yeah. az is olyan, hogy azokkal alapból tudsz menni, csak a dlc i is Ja, megváltozatja a játékmechanikát bő, jel, hogy, igen. Hogy, hogy Ki mondjam. bővíti sokkal, Aha. tehát teljesen értelemszerű lesz. Addig meg ugyanúgy játszottál azzal, mint bármelyik más nem tette körülbelül. Azt ez mi? Hogy ez miért kerül? Tehát, ez mi a fasz? Ez most olyan, hogy a Total warhammer amikor egy új DLC-vel bejön, hogy teljesen átdolgozzák az orkokat, az ork hordát, úgyhogy még hozzá is adnak új lordokat. Nem tudom, mennyire vágjátok azt a játékot, de... Például tehát, hogy működik az egész frakció, az nem a DLC-hez lesz kötve. Tehát az, hogy tehát feljavítják, most már rendesen működik, tudsz ilyen extra portákat a stb. Hiába a DLC-vel jött be, az nem a DLC-hez van kötve. Annyi, hogy a DLC-vel jött be is, ha megvesz a DLC-t, még kapsz két új lordot, amik meg, meg itt más új mechanikái van. De az alap, mivel belenyúltak az alapba, az nincsen. És épp az az, hogy néha az feature-ökbe is belenyúl a paradox, és azt is DLC mögé lokkolja. pedig nem kéne, mert hogy már, tehát egy jobbá tette az alapjátékot a DLC, nem extrát adott hozzá, és mégis lokkol van, például. Még ez nem tudom, pennyire a Crusader de és az meg a másik, hogy aztán egyszer csak eldöntöm, hogy, ja most már kétszer anyába kerül. Igen, ez nem tudod arra fogni, hogy drágábbak lettek a költségeid. Az már kéz, érted? A azt már igen, kitermelted Ez most a jövendőbeli dolgoknak a üzéje. A költsége lesz, és tényleg az inflációt lehet de akkor majd a következő déjátsz, ami jön annak a drágábbnak lennie, nem pedig az, így már ami készen van, azt nyomjuk felfele. Nem tudom, kell valamit fizetni esetleg a hogy valami havi. Havi összeget is hát legyen a valamibe. Tehát részben a részben kapnak, a nem a van így nem igazán van a e e részben a jogosultság, úgymond. De, de egyébként részben a részben a hogy a adták fél áron, a Hát azt részben a részben a részben a Az, az, az, az a részben Törvények alapján nem lehet valamit alapjáraton leértékel. Á. Ah. Mert hogy az átbaszás. Egyszer a Petest meg ezzel, mm. hogy. Ö, valami kijött valami Christmas skin pack, és az volt írva, hogy Half Price, né, mondjuk 400 vagy 40 dollár, half price. De azon az áron jött ki, aztán. Mm -hmm. ez, ez, ez mondták, ah. hogy tehát ilyet nem lehet. Tehát ez. Ez jogellemes, és aztán csak fogták, és levették azt a hogy Half Price. Tehát alapból ennyibe került, érdezt? A... Igen. Értem, értem. Ez teljesen jogos, hogy ez ilyen fogyasztóvédelem, az jogosan ez... üt miatta, legalábbis szerintem. Jajaja, ja, ja. az, az, hogy most, né, nem adhatsz ki valami diszkontáron, hogy aztán felértékeld. Nem hát... Black Friday-es dolgok, mi? De Legem. amúgy... Én. Amúgy meg a cégek azért hát, nem, nem úgy, úgy működnek, hogy fenntartásra kell szükség, tehát kell egy ilyen likviditás fenntartásra legyen pénz. Ja, ja. És úgy látták, hogy csak így tudják megoldani, hogy itt van ez a játék, amit már nem, nem hát vesznek valamennyien, okay. de nem igazán gondolják, hogy lesz rajta valamiféle különbség, hogy hányan fogják felemelik az árat, vagy nem, mert aki megveszi, megveszi, aki nem, az nem. Mondjuk azt mérték, hogy mondjuk 10% kevesebben veszik meg, vagy 30%, és ha ezt megcsinálják, ezt az áremelést, és úgy látták, hogy jó, akkor erről még lehúzzuk az utolsó összes rókabört, amit csak lehet, jön a pénz, és akkor az a következő játékig legalább a kibírjuk fizetni a fejlesztőket, meg kibírjuk fizetni az emelkedett rezsit a utadában, és így tovább. Úgyhogy ez nekem ilyennek tűnik. Nekem meg olyannak tűnik, hogy hm, ha elvesztem a vásárlóim felét így, akkor már nem érte meg. Mert két soránért árom. Te érted, hogyha a felét elveszt, már nem érte meg. Hát ha felét elveszti, akkor nem, baróban. És alapból mélyen kevés lehet a fele annak az egyéves tartalomnak, amit már a játékosok többségének, ami még mindig egy niche game, már megvette? Na valószínűleg egyébként nem sokan a... veszik már meg. Ez az. Tehát se... azokat sokat... facsarod ki. Sokat nem fogják nyerni vele, úgy hiszen szóval, vagy nagyon-nagyon nagy szarba vannak, vagy, vagy nem tudom. Igazából a Humble Bundle-ről most, és a, a, a, a havi 12 dolláros tudban a Punta Crusader Kings 3 van benne. Hát majd a Game pass is része ugye, de például DLC-geg, no? Igen Nyilván. Ja, de... igen, persze. Nyilván. Na hát, amúgy alapvetően a kibaszott cégeknek elég Dragon fog a... Igen. A igen. Vagy... igen. Ezt úgy szokták mondani? Hogy fo... Drá... nem? Vastagon fog a Ceruzája. Vastagon. Vastagon. Igen. Igen. Nem ér. Vagy, csak még, csak még egy példát a vastaghoz, hogy mondjak már. Mi vastag? A, mi, ah, <gül> a vastag a, Azt hiszem most kijött a Last of Us 1 remaster, és ez már a második remasterje, a Last of Us 1-nek, és 70 euróért adják. Tehát, hogy... Jó <gül> Oké. <Okay. gül> ez így. Mi a adják ki azt a játékot. Ahogy, ha már a vastagceruza, akkor a, a Blizzard, a hearthstone most, a Blizzard egyébként is mostanában elég jókat tud csinálni, például a Diablo immortal al elégnek pénzeket be tudta húzni, most a hearthstone azonban azon van a Battlegrounds nevű mód, ami eddig teljesen ingyenes volt, igazából minden pénz, amit, amit költ-költött, költ, ott költött, és a Sketszky-nek uh -huh. költeni abba a játék módban és most egyrészt bevezettek egy úgy ilyen currency amit csak pénzért tudsz megvenni, tehát gyakorlatilag... Mi ez? Te ah, tehát, hogy igazából ami, nyilván amit eddig pénzért meg tudtál venni, ezt most valamit meg tudsz még pénzért is venni, vagy, meg, vagy tudsz venni ilyen, ezt a, a, a runestone, tudsz venni ilyet, és akkor abból meg venni a játékban ami nyilván arra kávé arra buzdít, hogy lesznek mindig feles, tehát hogy többet veszel meg belőle, nem tudod úgy elkölteni, mert nem tudom minden, mondjuk 400-ba kerülte, meg 500-as csomagot tudsz venni. Oh, ez az egyik más, de ez az, az egyik része, de amit akartam még ezzel, hogy a Battlegrounds módban az elején négy hős közül tudsz választani, vagyis kettő között tudsz választani, és föl tudtad oldani korábban, és egy négy, négy között tudja választani hengém, játék módja. elején, és ez és az in-game goldért tudtad megvenni ezt a pörköt, na mostantól kezdve, viszont csak, csak ezért a ér vagy pénzért tudod igazom. megvenni. Igazom, ez... Egyébként alapvetően nem, nem nagy hát. különbség olyan szempontból, hogy ha mondjuk ki van a játék, akkor mindegyik kettő vagy négy közé választ, mert mindegyik ugyanilyen erős, de nyilván nem teljesen van azért, meg bizonyos különböző körülmények között más lesz az erős. Hát de visszatértek egy olyan régi, tipikus free-to-play játék modellhez a, a free money, meg a, a, real, a real money currency, tehát ez elég gáz. De figyelj már most, a, tehát én azon voltam nagyjából, nem mondom, hogy kiakadva, meg ilyesmi, hogy a, a boost hogy működik, ugye a wow belül, a klasszik wow belül, mit tudom én, valami 50%-i ugye most vettem egyet, és ez, ez is 20 euró volt, érted, baz meg? És amúgy annyira kurva, gáz, nem nem merő, mindegy, a lényeg az, hogy 20 euró volt, és ez is annyira gáz, hogy alapból 40 lett volna az, hogy egy automatizált rendszerrel feldobja a karidat 58 És nyilván értem, hogy hogy ez plusz dolog, meg 20 paraszt 20 fel a karidat, meg ilyesmi, de baz meg, én nem tudom, az, hogy annyira Nekem ez a kedvencem ezeknél a busztoknál, hogy fizes azért pénzt, hogy ne kelljen annyit játszani a játékot. Én, én ezt szerintem de... ez korrekt, tehát hogy figyelj, szintezni hosszú idő. Igen. És mit tudom, én munkával ezt megkeresem, ezt a pénzt két óra alatt, teljesen mindegy. És én azt elhiszem, hogy ez, ez izé de annyira. Fúra ez a rendszer, mert hogyha nem lett volna kibaszott 50%-i akkor 40 eurót fizetek és akkor azon már elgondolkoztam volna egyébként. Igen, Igen, igen, és most a kibaszott 10, hogy bejött a Lich King, az meg valami 70-valamennyi euró, érted? 70-valamennyi, hogy felhúzta a karidat 68-ra és megéri. Érted? Tehát, hogy alapvetően, hogyha azt mondod, hogy jól szeretnék játszani, viszont nem tudom, dolgozok, meg nincs időm, meg nem tudom, meg gólot kéne farmolni a mountra, meg minden hülyeség. Akkor azt mondom, hogy... Jó, megéri, de 70 euró vagy valami ilyesmi, azt meg ez is nézem, az kipasszott sok. Egy nem csak azért, mert a forint drága, vagy a igen, forint... Igen, igen. Hát, és nem csak azért, ez... Ha amikor 280 forint volt egy euró, akkor is sok volt. És a Volvo az mit csinál most? Hát, a Volvo meg bazd meg. Tehát az, az a lényeg, hogy ugye az international öreg kijön mindig egy kompendium. És az a lényeg, oh. hogy annak. A Volvo-tól beszélgettek? A, a, a, a Volvo-tól beszélgettek, és ez a DOTA 2, igen. Jó, semmi. Ötödiket öt velőle kibírt. Tehát az a lényeg, hogy, hogyha megösszed egy 10-valány dolláros vagy eurós kompendiumot, annak 25%-a menj a nyeremény alap, és akkor az a nyeremény alap ugye mindig rekordokat dönt. Teljesen mindegy, ez nem is az a lényeg. És az a lényeg, hogy ezt a kompendiumot lehet szintezgetned. Hogyha elérsz 200 szintig, akkor kapsz egy olyan skint, amit soha többet nem tudsz megszerezni gyakorlatilag. És által, és ezek ilyen nagyon-nagyon menőszkinek, tehát ezzel dolgoztak, tényleg aláérom, hogy jól néz ki. És eddig úgy volt, hogyha te megötél egy egyes szintű kompendiumot, akkor hogyha játszottál eleget, azért elérted azt a, azt a bizonyos szintet, hogy a spektrót szerzed szerezni minden probléma nélkül. És akkor meg közbejöttek jöttek ilyen jutalmak, olyan jutalmak. És most az van, hogy, isz, ö, mit tudom, kétszer, tehát hogy 200 dollárt kell elköltened, hogyha nem akarsz játszani, és, és az kurva sok, mert eddig... Tehát, hogyha megveszed egy sima, nem kompendiumos ilyen überskint, az mondjuk 40 dollár vagy euró, teljesen mindegy. És ez 200 és, 200 és sima játékkal hónapokba tök. Tehát konkrétan valaki kiszámolt, hogy lehet nincs is annyi vesz, hogy tesz kitről -e farmolni magadnak. Ja. És az a lényeg, ugye... hogy ugyanúgy kiadják ezeket a játékokat, és nincs benne annyi funkció se, mint mondjuk tavaly, tavaly előtt, meg az előről ne is beszéljünk. Érted? Alapból a progression-t ők határozzák meg, tehát nagyon jól is. Tudják, igen, igen, igen, ember, igen, igen, így van, így van. Anélkül, hogy még extrát költséget. Tehát alapból megveszed mennyi, mennyi maga a compadium. Hát 12 Euron. dollár, de én azt, azt általában Euron. megveszem minden évben. Tehát az, az nekem, hogy támogassam az egyik kedvenc játékomat, nekem az... Sőt, a játékosaimat nem inkább benne a van. Free to play-nek nem kéne ezen felül többet kérnie, nem? Főleg, hát, hogyha csak szikítek az eredményei. Nem tudom a 12 dollár érente, az úgy gondolod, hogy oké, okay, egy free to play játékra, amit fejlesztenek. Hát, de ezt nem kötelező megvenni, tehát én ezt azért Nem vesztem, kötelező, de... hát ez az, de hát amúgy is free to play, szóval szerintem egyébként i i a Dota-nak a modellje szerintem bármi lefér, hogy bármit adhat meg mert, mert így nem van az egész, és nem tudsz semmiféle olyat venni, ezt, ami ez, ez ne a eszabad... Én azt mondom erre, hogy mivel a Valve-nak nem hiszem el, valahogy helytelkedem, hogy a Dota, fő bevételi forrás lenne, a vá A azért tud bevételi forrás lenni, valami egészen kevesen fejlesztik, amennyire tudom. Tehát, hogy nincsen nagyon nagy költsége. És hát, viszont egy-egy hát. ilyen verseny, meg a, meg a mi az a TI. Ó, én, én Hívjatok egy mocskos bali-liberális fasznak, de szerintem Lehetne elég pénz a hogy ez csak megtartsa a Petszoljáknek a dotát, úgyhogy még a... Jó, ez tény, hogy visszafor... visszaforgatják amúgy a játékot, mert azt se csinálják rosszul, azért. De, de, de ilyen... gondolj mondjuk a Red Bullnak is, ugye ugye elvég az egy energiártás. a Red Bull hagyja. Nem. És, nem. Hogy, és, és tudod, az ugye abból van pizzi, hogy marketingot csinálnak ilyen sportos dolgokat, és eladják a reklám lehetőséget. Vagy ilyen. a hét semmiből csinálnak pénz kb. És hogy Kb. Ugyanezt lehet, hogy a volvo nak is az, hogy csinák az internationát, és akkor azt, azért sokan nézik és hogy de... tényleg reclám eladni, vagy bármit. Azért azt az, az, hadd mondjak már valamit. Tehát az van, hogy. A tavaly az International-nek a végeredménye, ami a price pool volt, tehát a játékosok megkaptak, 40 millió dollár volt. És ez legjobb keretek között is csak, a, ami befolyt nekik összeg a kompendiumból, a 25%-a. Tehát gyakorlatilag ezzel az egyeseménnyel a Valve 120 millió dollárt keresett, és hozzáteszem, van uh, de abból ki kell fizetni, ezért a sportcsarnokokat. Én ezt ez értem, a... de az, az, az, az a legyen a hozzá, hogy, ez, hogy nem csak 25%-a, tehát nem a 75%-a, hanem mert vannak olyan pakkok, amiből csak a 10%-a mennyi a Price Bowl-ba. Érted? Mm -hmm. Meg ott vannak a reklámok, meg Igen, ott vannak... Igen, meg hogy az Asus reklám az, az Asus monitorok, a Corsair vizé szarok, meg minden ökörség. Igen. Igen. Tehát én szerintem konkrétan olyan drágám fog a... Na, még egyszer. Arról, arról fog... nem is beszélve, bocsi, csak hogy ha eladok 10 euróért egy Dota a Marketplace-en, abból is lenyúl 2 eurót. Igen, igen. Még abból is. De... Ja. És meg egy dolgot jegyeznék meg, utána én ezt befejeztem. Hogy ezt a játékosok is érzik, mert lehet itt a recesszióra fogni meg minden, eddig minden egyes alkalommal ilyenkor már rekordot döntött az előző évekhez képest. Tehát a 14-as, 13 a 13-ashoz képest hívj éppen sorba. Most jelenleg 5 nap 21 óra után a International 222 csak harmadik, és le van maradva a tavalyihoz képest 2 millió dollárral. Tehát az emberek érzik, hogy appá, itt valami izzé van, itt ez, ez nekünk nem fogja megérni, vagy ez, ezt, ezt én lehet, nem támogatom annyi pénzzel, mint mint hát azért a, Nem tudják szegény britek kifizetni az látom most nem fognak egy venni. Igen, most van egy másik Hára... Sdénzős közre jártik. Én nem vagyok közgazdás, de ha egy cég azt mondja, hogy a recesszió a recepció miatt drágában kell adnunk dolgokat, arra gondolnak, hogy a recesszió miatt nem nagyon tudnak venni se az emberek. Tehát, ez... nem hát, tudom. Hát, működik. de a, valószínűleg úgy működik, Val tehát valahol megvan az a határ, hogy hogy mindig lehet emelni rajta, mert aki, akinek, akinek nem, nem fog gondot okozni a recesszió, az meg fogja venni egy kicsivel vedrágában, is. aki viszont ugyanannyira adnák, az most lehet, hogy nem venné meg amúgy se. De én, tehát, én, hogy... én ezt értem, de, de attól függetlenül mondjuk, amit elérsz, az lehetne nem olyan korrekt. Tehát ez konkr az a probléma... Ez ezzel... igaz. A, ez, ez, hogy inkább, ez inkább tervezve, az, a, költség furbasokat. Igen. Tehát ez az egész, ez lehúzás. De nincs is más cél. Csak pénz. Jó, de, de figyelj, srácok, ez egy cég. Ez egy pénz. pénzt akar csinálni. Ez már létrehoz ez, de... ez annyira rossz. Én, én meg ember vagyok, nem az életem létrehozzal, hogy adózzak, nem? Miért nem? Miért ez meg a navot erről, hogy mi zú? Határosnak perelmi a pozícióm, úgy érzem. De, de érted, a, a cég, az a dolg, hogy pénzt keressen. jó. Igen. De azt lehet úgy is csinálni, hogy nem zsigereled hogy nem ki az embereket, állítólag. Igen, de itt közben megnézesz, hogy semmit sem kötelező megvenni. Ráadásul nem. annyira nem kötelező, de hogy de. még csak én is kapsz érte semmi ingén bónuszt konkrétan, ami jobban tehát de. De. Tehát, de hogy... Ez ezek szerint nem kéne költeni soha, azt mondani. Dotára? Hát, ha nem akarsz, nem kell. Nem, ne, nem, nem, semmi ilyesmire nem kéne. Nem szabad, mert nem kell, hát úgyse, meg tudod úszni, nem? Nem egy Nem egy egy ilyennek, mert. Nem ezt mondom, csak ez egy védhető álláspont, amiatt, hogy emelnek az áron, vagy hogy már kicsit zsigerelni akarják az embereket. Azt, hogy itt senki nem mondja azt, neked meg kell venned, még egy játékot csak kell megvenned, nem hogy egy ingyen játékot, az olyan dolgot, ami nem ad semmit. Tehát ez annyira luxus, ha úgy nézed, Nagyon nagyobb luxus, mint megvenni 40 euróért egy teljesen euró játékot. Nem muszáj sonkát venni, jó, a löncsús is, az is. <gül> hát ez, ez... nem ugyanezőjről ezeket. Az a baj, az a baj, hogy ez bocskos kapitalizmus. Hát igen, tehát lehet ez... Ez a védhető, szerintem nem védhető, mert pont emiatt nem védhető, mert nem... Se nem etikus, se nem jó hosszú távon az üzletnek. Hát figyelj, az a baj hát, érték, az meg, hogy... ...tíz év vagy az a szár. Hát, ja már be vagy, be vagy már jákóva már úgy vannak vele, hogy már ott vagy. Igen, tehát én így is, is megveszem érted, tehát, hogy ez, ez beváltam igen. itt az apró toizében, a fiókomba az meg én megveszem a kompendiumot. És, és, és hozzáteszem, hogy nem a Valve miatt, hanem a játékosok miatt. Ezt hozzáteszem, ez, ez, ez, ez nem, fontos. Nem, nem G-ben tokáját akarod növelni? Nem. Nem. Noté a gyönyörű virágzat Igen, aki nem, nem játszik már idén. Jó. A papír, reméljük ki jut. Na jó, abba hagytok ott, ott a témát. Csit több volt, mint öt perc, de... ő lesz még az a téma, amikor... Ha, majd a megírják a azt az 30. hallgatók, hogy, hogy, hogy ja, igen, lehet, nem. akkor majd lesz jó. Ha, amikor meglesz a végső 30, akkor én arról még beszélni fogok, hogy ki jutott ki, és ki nem ki, és mennyire vagyok szomorú és mennyire. Ja, amúgy Red Bull, Bull lipcsebet sem néztem, úgyhogy a Red Bull-al hagyják mert... Red Bull Salzburg van, meg Red Bull Forma csapat, meg Red Bull faszos, és amúgy energiáitart árulnak, és Age of Empires kettő bajnokság is Red Bull vololó néven megy. Nem értem, <tos> mi a bajot. <tos> Red Bull Hogy tetszik ez a posztkapitalista világ? <tos> Nem élvezet? <tos> Szerintem a Red Bull, ha, ha valahol ilyen gyíklények vilá ö, irányítják a világot, az a Red Bull biztos vagyok benne, mert az nem... a Red Bull is osztrák, nem? Az osztrákoknak annyi jó köszönhetünk, első mert <gül> <gül> egyébként itt a Red bullnak a kizsigerelés, tehát az, egy sok pénzt takar ez egy egészen más formát ölt, mert itt az viszont kizsigereli, akár akarod, akár nem, mert minden azt yeah. És azért ez egy sokkal öndrétól egy dolog, <gül> nem a nem kérdező, nem a... Itt van, vagy két Red Bull, de, de több Red Bull terméket, de... Érted? Ez tényleg Ez elég fura, basszöveg. Hát az a kiposzott tenegét 300 forintos ráadásul, érted? Tehát nem is az van, hogy áll hogy valami... ötven. Várj, azt hiszem Netflixen van fantasy, Red Bull docs film, de mindjárt megnézem. De ez körülbelül olyan, mint a. Na jó, a sport. sport. az jó is, hogy. Anni a története, hogy megszállt valahol Indonéziába, egy osztrák üsletember, és ott hívott egy ilyen fasz energiát, és leszerződött a helyi emberre. Hm, és így lett Európai Red Bull, mert amúgy van egy Ázsiai Red Bull is, és csak megvette a receptet tőle körülbelül, és az az eredeti, és aztán... És azóta 31 es csapatuk van, meg foci csapatuk, kettő! Hát meg csapatuk. Meg... Na menjünk a következő témára, mit tudod? Mérte agyvészés Nem itt a nagy lenne, de... <gül> oh, az közel vagyok a sztrófunk. Minden, minden egy ilyen szavaddal, egyre közelebb vagyok a sztrófunk. Akkor menjünk a következő témádra. is le. De most még már hoztam. Hallod, hogyha most átmegyünk megint a kapitalista szára a Teslára, hogy ilyesmire, megőrülök. Nem, nem. Akkor, akkor jöjjön, Mark. Vagy nem. Nah. ez is ilyen lehozós téma. Kíváncsi vagyok, hogy a Red bullnak hogy van benne a keze abban is. Na mindent. A van, van. Ezt tud, tudjuk. Tudj, Tudj, így van. Tudjuk, hogy benne van. A Red Bull egyik emberek. Egyenlőség. R ráknépség. Ráknépség. Ráknépség. Ráknépség. ráknépség. Oké. Okay. már. A cikk, amit hoztam, nem fogom nagyon hosszan kifejteni. Uh, viszonylag új hír, körülbelül egy hetes hogy gyakorlatilag egy, egy ilyen művészeti versenyt egy uh, MB, vagy egy AI által uh, kreált kép nyerte meg. Úgyhogy erről, erről természetesen a zsűrű még csak észre sem vette. Hm. Ezt, a készítője maga az igazából védi ezt az álláspontot, hogy ez mennyire, mennyire az ai nak a műve, mert hogy azért ő dolgozott rajta. Egyrészt ugye ez, ez egy ha. ilyen, ez a Mid Journey nevű, ilyen képgenerátornak a, az, az, annak a segítségével csinálta, és nyilván annak van egy bemenő adata, és akkor ezzel játszani kell, próbálkozni kell. Tehát hogy ez nem az nem konkrétan, csak úgy a termelődik, ez a kép. Másrészt meg utána végzett rajta egy utó, utó munkálatokat hmm. a képen még, tehát azért alapvetően is dolgozott vele. Ah, ez, és... és ezen kiakadt a és... Hogy egy. Ez, ez nyer egy ilyen művészeti versenyt. Kérdés, azt a Mid journey -test mennyire alakította át? Tehát ez, volt ez rá, valami általakítás? Szerintem nem, a, én a cikkből, amit olvastam végül is csak uh, folyamatosan táplálta bele az adatokat, uh -huh. igazából. Tehát, csak folyton generált, generált, generált, jó promptokkal, jó, tehát, ja. hogy jó szavakat használt, stb. Uh, egészen addig még nem tökéletesen egy kivelővel valami, amivel aztán még tudott utómunkázni. Még fotogosokkal még. Mi a pontot igazából? Szerintem ez, ez valami szinten művészet. Valamilyen szinten művészet meg egyébként. ja meg dolgozott is vele. Nem nem, nem tudom. Érdekes. Most abban vele, hogy, hogy nulláról írsz egy olyan programot, ami mondjuk fest egy képet, vagy valami ilyesmi, és akkor neked, tehát te tényleg nulláról, és te, te bájtod rajta a szkéleket, tehát akármit, amit éppen szeretnél, színeket, meg formákat, meg hogy mennyire legyen benne, mennyire legyen részletes, meg ilyesmi. Hát az bazzeg, attól függetlenül, áh, értem amúgy, tehát hogy megmutatod ez... a programot, és akkor megrajzolja magát, érted? De elvés eszközként felfoghatod, egy fel fogni, úgy gondolom, mert, mert tényleg, tényleg, ha ezzel játszott sokat próbálgatta, nézte, ez, ez majdnem olyan, mint hogyha tényleg az ecsettel fest, húzogatnom, nem tudom, mindenféle vonalakat, és azt nézni, hogy, hogy hogy szép, hogy jó, hogy találja meg az ő stílusát. Én ezt már maradom, aztán rengeteg vitatkoznak Twitteren, is nagyon sok ilyen ügyhizharcot mm -hmm. költek, és borzasztó nagy viták vannak bele, hogy akkor ez micsoda, meg rengetegen féltik, ugye a munkájukat miatta, de igazából ez csak annyit hogy kurva sok ilyen alkotás bele van táplálva, és az alapján először pakolgatni, ugye felismerj, hogy kb mi van rajta, és így az alapján újra rajzol őzi egy képet, így összemerzsöli a dolgokat, szóval igazából Hogyha nem lett volna már alapból neki egy ilyen bőn dolgozhatna, akkor nem lesz jó, meg egy elég ilyen főrményfos dolgokat tud csinálni, de sokan így vannak vele, és egyetértek velük, hogy ez is igazán egy eszköz, és hogy tényleg, hogyha utána még dolgozik vele az ember, akkor, akkor műalkotásnak szemült, vagy ő. Most ez nem olyan, mintha ilyen programozó grafikusok, amikor mondjuk, vagy 3D animátorok, amikor már meglévő, de. megírt kócsorokat használnak. Megérted vagy, amikor fraktálokat csinálnak, és most az művészet, nem művészet. Én egyébként valami street és ide sorolnék, ami, ami mondjuk nem tudom, egy eres csatornál kiegészít némi és akkor ez ad ki valami ráhozat. Érted? Az is, hogy valami, valami meglévőt használsz fel. De hogy, hogy szerintem a nagy különbség az, hogy, hogy ez is kell egy jó szám, hogy kellzi a Color Theory, meg hogy yeah. a tért jól felfogni, hogy akkor mi hogy néz ki. És hogy, ennélhet, hogy egyszer amúgy ráütsz helyesen a promptoktól egy ilyen midjourneys dologra, és akkor iszé, az úgy faszán néz ki. De hogy aki igazán tehetséges és jó benne, az, az felismeri a következőknél, és hogy, hogy mi az, amit leggerrád, és az, az mit kell mondjuk fotobesselni, hogy jó legyen meg így szép. én arra lennék kíváncsi amúgy, hogy a jogdíjai ennek kinél lennének. Ez jó kérdés. Ez amúgy nagyon pörögnek, meg ez a sok is a vita, hogy uh, volt már ilyen fellászadás kicsit, hogy uh, még ezt zeneiparral megcsinálnák, hogy az AI az zenéket még beat tölt be igazából, és az alapján kidob valami új számot. Akkor biztos, hogy az összes ilyen record léből, az fogná, és rárogná az ajtót a fejlesztőkre, és így ezen írnak a grafikusok, hogy még nem bírnak összefogni, és az ráborítani az asztalt azért az a fejlesztőkre. Végülis az ő munkájuk, úgymond, meg az ő megélhetésüket fenyegeti. Nem az ide én már AI designer, vagy AI graphic designer, most mi van akkor, hogy még egy eszköz mert Végén ő úgyis belerakja a saját elképzeléseit. A Vannak olyan arcuk, akik most nem, csak így, mert hogy megy ez a filtisítőt, hogy nem mondják meg, hogy milyen promptokat használnak, vagy hogy használják a promptokat, majd neki az az eljárás, és akkor ez ilyen szakmai titok, és így rögnek rajta az a sima, ecsettel festegető grafikusok, hogy mi a beszéltek. Micsoda? A, a, a, a sima festékkel dolgozók, ami... Hát a sima digitál, vagy, de akik di, ilyen digitális dolgokkal, akik itt rendesen megfesti, az így nem érti, hogy ezért mi... Az meg, csak azért mondom ezt, mert bizonyos festőknek ilyen legnagyobb titkai voltak, hogy hogyan kevertek ki bizonyos színeket. Tehát mai nap vannak olyan színek, amiket érted utólag kellett lekaparni és megállapítani az mm -hmm. összekeszerét, hogy az hogy csinálta. Tehát, hogy nem mondjad már, hogy ez fura, hogy nem mondják el a promptokat, mert mm, ja. érted most... De amúgy nekem az a fura, hogy... Igen. Hogy mi az, hogy félti fél a munkád és akkor most a, a, a festő az félti a munkáját a poszterkészítővel szemben, tehát azért nem hasonlítsuk már össze azt, hogy valamit le tudsz gyártani, ami jó, meg szép, meg, meg van az, amit, amit te tudsz csinálni, mint ember, és, és létrehozod, és az a tiéd, és az, az a teljes negyedé, és az, az a te lelkedet, meg a te munkádat tükrözi teljesen. Tehát azért nem tudom, nem, én nem gondolom, hogy félteni kéne, hogyha... Ha ez, ha ez tönkreteszi a, nem tudom, a, a, a, a művészeti alkotókat, akkor, akkor szerintem azok, azok az alkotók nem, nem voltak úgy igazán jók, vagy úgy mondjam. Hogy... Arról beszélünk például, hogy is a magas művészet csak a pénzmosásról szól. A <síns> Igen. Ez, erre most a Red Bull lesz. pénzét tisztára mostják. <síns> <elkezdeni> Igen. Biztos <síns> most van Red Bullgal érjük. <síns> <síns> Page, Pécs, Page, valahogy. Red Bull AI Designer vagyok. Hú, uh -huh. uh -huh. hát ez egy hiány szakma, szóval. Szemedbe csöppenteszek egy kis Red Bull, aztán zsa. Zsa. Ja. Bele, be, a szervergébe öntöm a Red Bull, az AI. -e. Ha már AI ö, a dotában. mi? Micsoda? Open OpenAI, tudod, hogy. A... De amúgy. a... Márko mit mondott, hogy most azok, akik féltik a munkájukat, most egy ilyen miatt, azó, azok... én sem teljesen értem, mert hogy előbb-utóbb úgy is átveszi a helyedet, mint egy robot. E e akkor nem, addig nem veszi át a helyedet egy robot, amíg olcsóbb vagy, mint a robot. Szerintem ez a drága a fejlesztése, eléggé még, hogy ne kelljen ja. jelenni de ugye azt szoknám, hogy ezek jó, ezek az ilyen gépesítés, meg még automatizálás, meg hasonlók, de tényleg azt jelenti, hogy akkor leautomatizáljuk, meg mindenkor fel kell venni három vagy négy mérnököt, akkor azért, nekik azért nem annyira a fizetésük, mint egy ügy. ügy, ügy szalagmenet dolgozó emberkének, és akkor hogy a mérnek ott izé veri a faszát egész nap, vagy csak irán nézeget a gépre, de hogy akkor is őket ott kell tartani, meg akkor a gépet karban kell tartani, da, da da da da szóval azért annak is megvannak a költség, és az csak így, ha nagyon sokat gyárt, az nagy számoknál jön vissza igazándiból. Egy-egy gyertesnál nem feltétlen, ugye? Most őszintén most egy izé cég kiadna neked, hogy dizájnol nekik egy borítót, egy uh -huh. bármilyen pármilyen dizájnt az és te elkezdett basztatni ezt a Mid Journey-t, aztán még uh -huh. retusállod photoshop és végülis egy egyedi kép jön, amire azt mondhatod, hogy azt te csináltad nekik. Utána a jogdíjai úgyis egyrészt annál a cégnél ezt aki csináltad, ilyen ilyen alapúok, uh -huh. ilyen szerződés. Másrészt meg fogja kérdezni, hogy hogy jött ez létre. Tehát nem feltétlenül. Uh -huh. Vagy egyszer kiderül, hogy amúgy te éjjel, festette. És akkor mi van? Mi <gül> van? <gül> Igen, tehát, hogy... Nem, hogy de... ugye nem akkor szokott baj lenni, amikor az eredeti igazája valaminek Igen. Uh, megjelenik, és akkor veri az asztalat, hogy hol a pénzem. Igen, amúgy, senkit Igen. nem szokta érdekelni, hogy, hogy... Arra vagy kíváncsi, hogy ott a Mid van-e erre kiírás, hogy amúgy minden generált kép felett mi rendelkezik. Tehát, hogy az a mi uh -huh. vagy eng. Vagy ilyen full open source. Na, akkor utána kéne járni. Hm. Kedves hallgatóink, hogyha... A... Jártak, meg is komment a videó alá. Nekem az a fura, még a, a, a zenei párhuzam egyébként, mert az, szerintem azért nem állja meg teljesen a helyét több szempontból. S egyrészt most is vannak az, olyanok, amik a zenék azért elég hasonlóak vannak. Ezt, ezt azért lássuk be. Azért, mert azért nem, nem. igazából ugyanazok a, a, a dallamok, ritmusok, Tervutálásába fognak létrejönni a zenék most mostán, mert azok hangzanak jól az embernek. Tehát nyilván vannak eltérő dolgok, de azért úgy ezek a popzenék elég hasonló, hasonlóak. Úgy nem azt mondom, hogy mindegyik ugyanolyan, hanem van sok, amik, amik egymásra hajazznak. tehát Most akkor ott nem tudom, mennyire működik az, hogy bepereljük azért a hasonlít rá másrészt, meg. meg az, tehát, hogyha rá tudsz mutatni, hogy ez a tiédből van, vagy az a tiédre annyira hasonlít, az, amit az éjjel generált, meg a tiéd, akkor, akkor mondjuk legyen jogos. Oké, okay, mert mondjuk neked rajta van már a jogod vagy a, nem tudom, hogy te azt kitaláltad ezt a zenét ígérben a formában, hanem meg, ha meg nem nincs felismerhető része, akkor meg, vagy hogy így nem lett konkrétan rámutatni, akkor majd meg megint más. Hát ezt, ezt igazából vizsgálni szokták ezeket, hogy... Igen, ebből mert... volt -e már -e több is, hogy bizonyos dallamokat pereltek meg... Uh, Még egy el. kép, az egész más, egyébként nyilván hiába más képekből hozzák össze azért. Nehezen, fog, nehezen fogod ugyanazt a, ugyanazokat a, rit, a, hát nem ritmusokat, mondjuk ilyen kis képcafatokat fogsz úgymond látni, vagy, vagy amennyire én tudom, de akár még azt is láthatsz, és akkor akár még gyógos is lehet, hogyha azt mondod, hogy én ezt már megfestettem ezt az emberi alakot, amit hát, hát itt az éjjel rápakolt. Hát mondjuk a kollázsok így eléggé elvesztenék az értelemeket. Mm. Mert, az... Hát igen ilyen alapon működik, hogy meglévő képeket használok, nem? Egy, de igen, ilyen, nem lehet, tehát... Most... eh eh De az meg másik, hogy a zenét könnyebb... ...mikai alapokon... Amúgy szakadozok? Egy, igen, olyan? most igen, Na, kicsit... szak most szakadoztál, de eddig nem. Na... Hogy olyan... tehát a zenét könnyebb ilyen matematikai alapokon végig végigvinni, úgymond képet. Hát, igen, de amúgy szerint ez hülyeség, tehát hogy nyilván lehet, nyilván ez, ez az eset cáfolja, hogy mit tudom én, azt preferálták inkább, de tehát hogy attól függetlenül biztos, tehát hogyha tegyük fel, csinálnak egy algoritmust, ami alapján beraksz öt darab kereső szót is, akkor megcsinálj egy fotót, meg nem tudom, lesz egy ember, aki ugyanúgy öt szó alapján megcsinál ugyanúgy egy izét, egy festményt, vagy valamit, tehát hogy lesz különbség közté, és hogy nyilván én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten azért érződni fog, hogy ez egy gép csinált, és hogy nyilván ember válogatja, hogy meged preferálod. Tehát, hogyha én azt mondanám, hogy. Tehát nekem lett lehetőségem az, hogy ember csinál mondjuk egy ilyen dizájnt, meg egy gép csinál egy dizájnt, akkor lehet azt mondani, amikor ember csinálja, mert abban van érzelem, meg van. Van lélek, meg igen. Tehát, hogy szerintem. És ugyanaz a zenéle is. Lehet, hogy a. ...gép össze tud rakni egy bítet ami tök jó, meg ilyesmi, viszont nekem hiányozna belőle az, hogy... ...hogy, hát de... hogy abban legyen valami így... így. így... Ezt most pont ez cáfolja, tehát ez a hír cáfolja. Igen, azt, az, azért mondtam, hogy ez eléggé visszatetsző. Hát... De... Mert Mert hogy... még. Ne? ...kritikusoknak se tűnt fel, hogy ez most gép által létrehozok kép A kritikusok nem éltek úgy, hogy soha semmi ez. Ez így. <laughs> igen. Én még azt is gondolom egyébként, hogy az, az így kiváltaná a grafikus munkáját, mert amennyire tudom ezek egy ilyen rajzoltatni, az nem irányított. Tehát mondjuk, tehát nincs az, hogy megvan, hogy te mit szeretnél le rajzolni, és akkor az lesz belőle. Igen, hogy ez most kicsit legyen balra, meg legyen Vagy rajzolni, hogy igen. Egy, egy, egy, egy z-hagyban még ott az oldalán. Máshogy nézzen ki, hát más mélység, más tényleg. Tehát ezt így nem tud így beadni, és az, az, az, az, az valami, lehet, hogy le szép valamit csinálni, de nem tudsz vele nem tudod azt megrajzolni, amit szeretnél, vagy amit, hogy mondjuk, ha egy megrendelésed van egy designhoz, akkor nem tudod konkrétan azt, amit, amit mondod. Igen. Vagy azt mondja, hogy legyen arrébb az a zöld fediret akkor te nem tudod azt arrébb rakni. Szóval, emiatt nem is fogja tudni soha kiváltani. Bújra, Kicsit, bújra. Bújra. Kicsit érdekes hasonló, de, de van ilyen, amikor állatkertben állatokkal rajzoltatnak képeket. Most az, érted, most az hogyan ehhez? Tehát, hogy Hm. Ott vagy ki a Na, jog. na tudod, ott na, na. most most. Na, csak azt mondom, hogy ez is egy nem irányított valami, és aztán azt eladott, hogy oh, azt hiszem, babú az elefánt rajzolta, tehát, hogy... Az, az, az tök vél, vél. Ah, nem tudom. De tudod, ez olyan, mint mikor a csimpánzatól ültetsz egy, egy, egy, ö írógépelés akkor az püfeli, mint az atoma. a és akkor néha kijön egy értelmes szó, utána egymás után a két értelmes szó, meg kijön egy értelmes mondat, mert bazzeg a véletlen úgy hozta, hogy bazzeg az egy értelmes mondat lett. De van is van egy ilyen elmélet, vagy ilyen dolog, hogy ha igazából végtelen számú csimpánz bezársz egy e, irodába vagy egy épületbe, és az mindegyiknek adsz egy e, írógépet, akkor valószínűleg megírják a világ esetben is legjobb. De, én. De ugye ez már ez, ez igen, vagy Shakespeare-t, vagy akármit. Mert hogy ugye valószínűség, és akkor megvan rá valószínűség, és mm. ha elég sok csimpáz, meg elég sok idő, akkor előbb-utóbb össze fog jönni. És elég sok idő, lett hát az atomok is pont, hogy fognak állni a könyv, kinyomtatódik magát, ha a csimpázak nélkül. Igen, megjelenik ki. Pont <sínt> az. Ugyan. Hogy... Ugyanabból a energiából áll a könyv, amit az író megért, elvet, el, elvesztett az univerzumban. Jézus! Ugye? Ne a fasz! fasz már Na, van. menjük a következő témára. Még egy, egy téma még belefér. Azt akartam még. hogy elveszik a munkát a robotok. Ahogy a meg néz, pot mindenki pot nézem meg. az Ex Machina című filmet, mert az kiváló. Elvették a munkát? Elveszik a munkát, igen. Hát sok mindent elvették. Az egy kiváló Más, Éjjel fog podcastani helyettünk, és jobb lesz. <gül> Az nem csoda. <gül> hát, nem, nem nagy véletlen. Vagy <gül> ilyet, ez beszállsz, ezért végtelen számom majd. Így irodában egy mikrofonok előbb utóbb jobb adást vesznek fel mindig. <gül> Inkább előbb. Hogy... De nem, hogy ha beraksz nekik egy, egy uborkát, akkor is jobb vesznek fel, mint még. Én úgy érzem. Borka lettem. <gül> Uborka. <gül> <Borka. gül> <Kobi>, ubi, ubi. <gül> Ami jubi lettem! Móricz! KORPÁS FASZ! Jó van. KORPÁS FASZ! KORPÁS FASZ! Ki nem hozott még témát? Én! Szöntjén. Szöntjén. Szöntjén ja, akkor be, majd beszélgessünk az, arról, amik a, a szillizium vő, hogy hogy nem újította meg a közlekedést, vagy, hogy ez elmúlt években ugye, hogy mennyien nagy áttörés volt, és mégsem lett úgymond jobb nekünk köszlekedni az való életbe, hogy ez a cikk például eléggé önvözhető, meg elektromos autókon ö, ugráltak kicsit az elején, vagy pörögtek, hogy, hogy jó, hogy van ilyenünk, meg hogy ö, ezt itt csinálják, meg egyre jobban felkapódik, de hogy... Ö, még azért nem tartott az, az egész dolog, főleg most mondjuk azt a Tesla-át e, benne, hogy ugye alapból az egy önvezető, vagy nem is önvezető elektromos autógyártó cég lenne. De hogy ugye hogy, e, annyira ment ennek, amíg a fújása felfel, fel, hogy akkor önvezető, meg akkor ilyen funkció, meg hogy ennyire jó lesz, meg hasonlók, hogy pumpálták fel, fel a cégnek a hírnevét, hogy, hogy a befektetők minél jobban jöjjenek, és akkor menjen fel a részvényeknek az ára, és megy, e, jobb legyen a cég és. E, Ugye nagy voltak a ígéretek, de hogy nem nagyon tudták tartani feltétlen mindig, ugye Métel akartam mondani ezt az akkuk gyulladós dolgot. szóval itt, itt volt sok minden, meg, meg ott volt a, a Boring Company, ugye amikor a Los Angeles alatt ugye futtak egy ilyen alagutat, hogy vett egy ilyen húrópajzott másk, és akkor egy, egy ilyen sima egyszerű űrszelvényt belefúrtak a földbe és hogy észre az, bal elfér egy kocs hogyha kigyulod a ott az alagútba, vagy egyszerűen tényleg elájulsz bármi van, hogyan hoznak ki, meg az ajtócsatót kinyitni abban a szarba. Ilyen dolgok, és hogy és ez nem igazán segít nekünk a tömegközlekedésben, és így, így vannak ilyen dolgok, amit a Silicium vagy kitalálnak, de hogy, hogy nem jutott előrébb az életünketnek, hogy a, a, az Uber-t hozzák például, hogy, hogy tök jó, hogy jött az Uber, és akkor diversifikálta a dolgokat, de hogy Igazából eljutott oda, hogy nem vonatkoznak rá ugye a taxisszabályok, mondjuk itthonban is, hogy ez kurra nem érvényes, de hogy ugye nem vonatkoznak rá a taxiszabályok, ez, és akkor e, igazából az lett, a, hogy, hogy, hogy olcsón működjön, ezért olcsón kell fizetni azért a e, sofőröket, akiknek meg tök szar minden ezért cserébe. Vagy most azért nem, itt vagytok? Az itt, igen. Itt, itt igen, csak közben I, el... Nem zonultam, hogy csak más gondolkozok közben. Tehát azonba itt... Mondjad már Kersőnek. Jaj, csak azt akarom mondani, hogy alapvetően az, hogy olyan dolgokat fejlesztenek és csinálnak, aminek semmi haszna nincs, Igen. az nem gondolom, hogy nem fog a jövőben ö, hasznos dolgokat eredményezni. Még hogyha az konkrétan nem is, mert szerintem a tudomány az így működik, hogy így próbálkoznak, csinálják, meglátják, hogy mi a rossz, meglátják, mi a jó. Meglátják, hogy van értelme, meglátják, hogy nincs értelme, Ö, valaki kap egy ettől, valaki más, meg, meg, meg pont van egy olyan valamie, és így fog valami létrejönni, ami egyszer jó lesz. Gondolom ezt én ilyen, ilyen nagyon idealisztikusan, hogy sok minden történik így, tehát azért, mert egy, furtak egy, egy csövet, az alag, vagy egy alagutat, egy csak egy cső, az nyilván egyébként a bármelyik mérnök megbonta volna, hogyha nem lehet onnan kihozni egy embert, hogyha valami ott felgyúlott egy kiboncon, akkor ez nem fog működni, és soha nem fogják használni, mert egyszerűen senki nem akar kockáztatni azért, hogy egy órával hamarabb ott legyen, az, hogy esetleg bennagad egy lyukból, hogy hát nem biztos, hogy sokan, meg, ne, meg nem is engedélyezik a tábor, meg, az, az, meg az, az a szóval másik értet, hogy, hogy milyen kapacitása van annak a szarnak, annak így semmi, sem ugye, egy... Sima a busszal jobban járt, hogy akkor legalább buszméretű lenne az a szoros őszervény, és akkor a alatt ja. küldené küldenébe. De hogy amúgy arra rosszvágyúak azt mondják, hogy annyi volt az értelme, hogy a, e, útot, a Los Angeles-i gyorsúdat kicsinálják vele. Hogy ne legyen az is, hogy ilyen ellen lobby volt kb. Az uh -huh. egyik nálunkon úgyis megölte a saját tömegközlekedését. Igen, a, ja. Ja, hát. Lobby miatt tehát. Volt nekik? általán... Volt volt. volt, volt azért igen. a vasút, ugye volt az a nagy vasút, ja. igen. nem csak vasút, például Los Angelesnek nagyon kiterjedt, éve volt tremkar, rendszere, meg metró rendszere, de aztán... Hm. aztán törvényen kívüliek vannak ott a izében a puszítóból. Igen, <gül> igen az utóta ott laknak. De, de érted, az is reális, hogy megölték a metrót, azért leköltözik a söpredék, tehát. de... De Egyesült Államok amúgy sem működik jól tömegközlekedés szintjén, is, lehet, nem hozta is. Semmilyen szempontból. A, amúgy sem, mert Európában működnek tömegközlekedések, teljesen organikusan kifejlődött, nem előre épített városokban ráadásul, ami teljes káoszok. És... De úgy nem érzem azt, hogy mostával, vagy, vagy az elmúlt időben jobb lenne a tömegközlekedés, talán nem rosszabb, de igazából minél. Volt. Talán azt, hogy hát mondjuk Budapesten például. Hát, hát, én, én, én hozzáteszem, hogy Budapesten, ki, én lehet, hogy egyedül vagyok. Budapesten kiváló a tömegközlekedés. Szerintem is. Elég, elég jó. Elég jó. Ha már más városba, akkor nagy, nagy városba, akkor, akkor tudod. Mert, tehát 9000 perc érted is, és gyakorlatilag nem mondom, hogy mindenhová eljut 10 perc alatt, de szerintem nem rossz. Nagy, amúgy is ilyen. Vonal, ez Ilyen Vigy? nagy probléma, ugye? Itt ugye, a agromerációból bejutni, meg ez a mikroból mobilitás nincsen még nálunk megoldva, vagy mindenhol ott van a lime, meg hasonló. Viszont ilyen... ez a a faszba. De ugye ez csak jó ötlet, hogy van ilyen, vagy hogy én is gyűlölöm a lime sokat, főleg amikor a turisták ezért éj... Nyomatják 50 a járdán, meg ilyenek. De hogy úgymond arra történik, hogy olyan helyen laksz, hogy nincs csak közelben megálló. És akkor deúgy ott van egy ilyen mikromobilitási pont, felveszed a Bubit, felveszed a rollert, és akkor el vele hazáig. Kéne egy kis népokítás, valahogy. a hol ott hagyni, meg ilyesmi. Igen, nem nagyon része ilyeneket. Ez a bolja. egyébként jól működik ilyen szempontból is meg bubi, azt, bubi, én, az kiváló. Egyes, mégis ha azt nézzük a közlekedés a Bubi szempontjából szerintem jobb lehet Budapesten, tényleg sok mindenkit is meg aki használja így, így rendszeresen. A Mi bicikli. Bubi? Miért Bubi? Mert bubi MOL bubi, ez a neve. Valami bu bu Bubi-cikli. Ja, ilyen bérelhető bicikli. Hát az a lényeg, a hogy nem nem viszont nem annak értele ott van az előnye az, hogy bizonyos ponton lehet le, le, hagyni. Yep. Tehát, hogyha az lenne a kibaszott rollernél, hogy nem rakhatod le a kibaszott mozgólépcső elé, mert ott hagyják, bazd meg, érted? Nem tudok a Dunába, nem, nem az a Duna Igen, le... a Rákóczi alatt van tele a Dunai szével, Rákóczi yeah. alatt. Na mindegy, tehát, hogy a bubi az, az azért jó, mert kiveszed, mész 100 métert vele két utcát, és hogy ott van egy pont, ott hagyod. Tök jól működik, 500 forint és két biciklit 500 forint havonta, kettő biciklit tudsz kivenni vele, kiváló. Hogyha a roller az lenne, az ára maradhat, az, az lesz a De hogyha fix helyen lehetne lerakni, tehát hogyha mehetnél innen ide, és akkor ott kell leraknod, vagy a 10 méteres vagy valami, akkor az jobb lenne, de az meg, megy, aztán ott hagyja a zebra közepén. van megteheted. De Amúgy... Igen. Vagy... Mondjuk ez érdekes, hogy a mikromobilitás meg ilyenek is Szerintem amúgy a, maga a szilikonvölgy, ezt az egész önjáró technológiákat, lehet ott rontotta el, vagy nem, rossz irányból fogta meg, hogy egyből kicsibe tarták ezt. Tehát egyből a, a consumerre, a, az ember, aki kocsival megy, arra mentekre, rá. Olyan, hogy valahogy a technológiát így a tömegközlekedésbe Ez érdekes gondolat mondjuk. Mert hogy, ha egy AI irányítaná a mávot, az egészet. <gül> nem tudom, lehet jobban működne. De... <gül> amúgy az érdekes hát... gondolat, amúgy. Meg, a, nem, nemrég is beszéltünk erről, hogy az elektromos autók mennyire elterjednek, stb. Itt egyre több van, és amúgy jó eszközök, é tartósak, e egyetlen paj, ugye a töltés, az akkumulátorok. Tehát az akkumulátor technológia az, amibe kéne valami, valami nagy előrelépés, hogy igazán működőképes legyen, de ez olyan, hogy az már eléggé a tudomány végén van. Valami nagyon furcsának kell történnie, hogy előrelépjen. É, és ugyanakkor a, én azt mondtam, hogy egy nagy előreugrás akkor lesz az elektromos járművek technológiában, hogyha a szállít, szállítmányozásba jobban elmélyülnek elektromos például kamion, kamionforgalom, elektromosan, tehát az az, ami ugye Mask azzal is akart valamit csinálni, hát semmi nem lett belőle, mert ugye ez szokott lenni, Musk bejelent valami Twitteren, hogy felmenjenek a stockok, aztán eladja őket, és aztán, aztán gazdagszik, és, és ennyi is, aztán ja, semmi nem lesz belőle. Is. Amúgy a, a cikkben is, hogy ugye, hogy... Voltak ezek másznak az ígéretei, hogy, hogy így meg ezt meg azt meg megcsinálják, hogy megy felfelasztók, mert ugye az lett volna a legesleg lényeg cél, hogy kidobnak valami egy luxus autómodellt, és akkor, amiben bejön belőle pénz, abból megfinanszírozzák a kutatás fejlesztését és gyártását egy olcsó modellnek. És ugye ez így van megy folyamatosan folyamatosan, és a végén kapunk egy T-modellszerű, kurvaolcsó, elektromos cuccot, csak hát ugye ez nem jött be, ez a rekurzió, hogy, hogy egyszerűen így... Hát nem, nem termeltek ki a saját dolgait. Nem csodálom. Tehát, hogy így... Hát, ez a pick <gül> Hát, amúgy, tehát, hogy Ott is az a baj, tehát, hogy egyrészt... Mert tehát, hogy a legfontosabb egy ilyen szállítmányázásnál, hogy mennyit tud vinni, milyen messzire. Jó. És hát, kész. Tehát, a főt, és én ezek ezek azok a dolgok, amik a elektromos járműveknek a hátra elmen nehezek, és nem mennek olyan messze Jó, de tehát hogy egy kamionnal azért lehet pakolni ott izét, mindenféle aksit, meg és hát, És de, és, hogy... uh, de tudom, még meg... nehéz egy izé, egy trolling is ki azt, hogy meghajtson még, tehát hogy van rajta 5 tonna aksi, és már csak 5 tonnát tud elvinni. Értem, értem, tehát... Uh, uh, be, meg ráadásul Amerikában, tehát Magyarországon én tudom képzelni, hogy itt működne, de Amerikában van három, több száz kilométerek vannak. minimum, Hát arra van a vasút, ugye, hogy, de, hogy ha van viszlítják sokat. Amerikában hisz, is vasút hálózat a... körülbelül amúgy. E kettő van. Kettő <laughs> <laughs> <laughs> Biztos van három is. Nem az, hogy az meg, érted, átmegy a vasút. úgy még van egy kis piros is, ami még elmégy Tiszafüredre, füredre. De... Igen, igen, értem. Kétszer, de az nincs, legfeljebb egy. Csak úgy ja. Én, én Nem, hogy gondolkoztak, vagy már volt róla szó, hogy ilyen okos útak meghasson, meg hogy elektromos út, vagy mondjuk, hogy mondjuk, nem fent van mondjuk, mint a trollinál a felső vezeték, hanem van a földbe, van egy simpál, és akkor van egy ilyen ránc, vagy akármilyen szedő, és az szedi a földbe a dolgot, és akkor önvezetőizé, kamion például, és akkor mond kötött pályán Ez megy kötött a szerség, -e. aha, és akkor megy ja. az út, és akkor tölti magát, meg nem tudom, napelemes út, meg... Hogy szabadságom? Oda akarok menni, akarok? Nem, nehogy nem, yeah. már, csak akkor nem töltődik mondjuk. Lecsatlakozok a háromzatról eddig. Aha, végül is. Aha, aha. aha Tehát, hogy arra sincsen pénzünk, hogy sima, egyszerűen hmm. aszfaltutat normálisan megcsináljunk. <laughs> é, én nem bántani akarom, akiket csinálják, csak hogy tényleg, hogy, hogy a finanszírozással, meg így, így a hozzáállása sok probléma van itt van is, és még most beteszem valami elektronikát, ami azért nem olcsó. Most azért gondoljátok el, hogy akkor arra felvenni mindenhova szakít, aki azt ott majd karban tartja, úgy karban tartja, meg akkor az, az autók meg. kellenek hozzá, akkor és ki, hogy éri meg ezt, ha van száz ilyen az országban? A... Kurva nehezek ezek a kocsik, te ráteszed azért, van egy, egy vagy két tonnás személygépkocsid, és akkor most te ráteszed egy, mondjuk egy két, tíz tonnás elektromos kocsit, nem tudom mennyi a tömege pontosan. De... Bíjel, amúgy is mennyit bírnak el, érted már egy, egy sima személygépjármű szétbassza a egy, mm. de. de... Csak gondolj már vele, egy ilyen rendszert akarok kialakítani. Csak mondhatnám, hogy próbáljanak Kocsival eljutni, Debrecenből Szegedik. Ja. nem, nem jó. Mert mi nem jó. Nem jó? Nincs jót! Na majdnem... Jót! Majdnem mondtam valamit. Mindegy, hogy... No, is akartam. Viszont... Visszatérve az eredeti téma az, amúgy az, az tök durva, hogy 1969-ben embert küldtünk a Holdra, és hogy az mekkora brutális teljesítmény érted, és tehát hogy ahhoz képest nem látom, hogy 50 év alatt olyan kibaszott sokat fejlődtünk volna ilyen technikai téren lehet, hogy ez fiasség, amit így mondok, meg... Na ö... azért vannak dolgok, azért van, most inkább az éjjel éjjel. internetre gondolják virtuális valóság, akár nézkező, ezek... Az a ki a az <tors> processzor, mint olyan dolog, szkúra nagyot fejlődött, hát meg értem. De... A, a hálózatok, az a izőreállomács, De tekintetében, tehát hogy gyakorlatilag azért azt... Azért az is. is. A repülés, mindhova repülünk, gondolj bele. Hogy így rájön erre felpattansz, vagy iszél vizerre, és akkor elmész csak. akárhova csak akkor is lehet már repülni, csak több. De repülni. nem ennyire olcsó, nem ennyire, ilyen konzumár dolog volt. Jó, az az jó, de... Igen. A holdra, holdra, meg az űrbe repülni, az meg teljesen egyszerű, nincsen semmi. Semmi. Kutatás, hogy nyersanyag. Nyersanyagok. Nyársanyag. drága is van elég bajunk. Hát azért miatt, hogy még mondjuk nincsen űrlift, mert nincsen meg a technológiája a ami így elbírná a saját súlyát. De meg lehetne. Mit csinálna az űrbe? Elméletem. Mi az, hogy mit csinálok az űrbe? Hát az ridákatból aki bányászom a például. Na, eljutottunk oda, beszélgessük az űrbányászatról, ahhoz mindenkiért. Mindannyian ugyanannyira értünk. most nem az van, hogy a globális felmelegedés miatt most mindenki azt nézi, hogy Grönland végre felolvad, aztán lehet ott Jól. Én, én azt hallottam, hogy azért attól félnek, hogy Oroszországban jóvad a permafrost, és akkor kijönnek dolgok onnan, amik nem jók. Ilyen, ilyen ősi baktériumok, meg hasonló dolgok, amik, amiket nem most, szeretnénk. Mint hogy abba gondolj bele, hogyha a Tisza, Tisza kiszárod a fazba, akkor megtaláljuk végre Attilának a sírját. Hallod? Én már keresem <h> a <cauliflower> éle. nem feltétlenül, mert amúgy mindenki tudja, hogy karca környékén is folyik vissza szóval való. Mm. Ha hát, jó, kör, nézze, jelző, valamelyik tehén alatt, vagy birka alatt. Birka nem tehén. Hát van tehén is, legalább egy. <gül> De úgy durva megnézni, egy régebbi Magyarország víz térképet, hogy így szabályozás előtt hogyan hát nézett ki. Minden, a... minden mocsár volt, basz meg. Össze-vissza <gül> össze járd basz meg, ott is meg. Jó, mikor találtunk erre egy, egy skriptet, tiszapista, ahol a, víz, ahol a víz az úr, vagy mi volt. a. Ah. Ilyen full kitaláltunk, hogy A tisztát meg kell szabályozni! Dün dün dün Tudod. De vissza A természetnek nem állhatsz ellen! cellen! tün tün You good? Igen, nem? Csak ezenbe Full kitaláltuk a... Ahol a víz az úr. Dün dün, dün, dün. -dün. De visszatérve új az eredi témához. Tesla bassza meg, Musk bassza meg, Silicon völgy, jó lenne, hogyha nem csak pozsékolnál pénzt. Ja. É. É. Igen, és bár a, a, a, a tudomány ezt fejlődik mindenféle zsákutcával is, de de közben meg azért plássúból egy máskot azért elég. csak az a... Nagyot is mond. Egy, egy ilyen érdekes az volt most nemrég ez a... hogy mi is lesz, hogy nem lehet árulni, Benzimotoros, belségési motoros. 2030-ra, uh, nem? Kúrópa. És például az egyik ilyen, csak hogy én is berakjam a kicsit a Forma 1-et. Na. A Forma 1 most ilyen motorszabályzatváltoztatás lesz, uh -huh. és mivel olyan irányba van, például nagyobb lesz az motor, stb. Elhagynak olyan Alkatrészeket, amikor nem felelnek meg utcai járművekbe. Beszállt uh, a Volkswagen. Hm. Az Audi-val, és még, még a Porsche-val. És pont az egyik. tehát Forma ből jön ki nagyon sok technológia, amit később használnak a kocsival. És pont ezért is léped el a Volkswagen, mert most olyan olyan irányba megy el a motor fejlesztése, amit később tudnak alkalmazni. Ilyen hát, zöldebb járművek létrehozásában. Azért mondom érdekességnek, mert ugye Volkswagen az a... Hát, egy nagyon zöld autó. Ne, ne, ne, ne, ne. Papíron. Papíron, hát, igen. Nem igen. az a lényeg, hogy milyen zöld most, hanem, hogy mekkora Volkswagen, is hogy, tehát, ki, tehát mi a Volkswagen, minden autó Volkswagen körül, második. És... és, mint hogy minden nagyvállalat valójában kínai vállalat. Hát, vagy a Volkswagen. Vagy a Red Bull. De hm. már Volkswagen is <gül> úgy, ö, valami kínai dolog azt hiszem. Á, Á nem létezik. Dehogy de, nem. vagy de, de, nem. De, német tartományi, izé... Van bennem. Németok attól nem fognak megválni ez. Meg a szakszervezetek. Az, az meg a másik ki a fele belül. Nagyon nem. Csak a 20%-a. Csak abból is fognak, Mert például, amit most használ minden elektromos autó, a CURS, az a, az a kinetikus energia visszanyelő rendszer, az is a Forma 1-ből jött ki. Ja. Aha, teleg Azt tudtam, hogy ott használhatják. de nem tudtam, hogy ezt használják a mostani elektromos autók is. Az ugyan, tehát az elmélet ott fejlődött ki, és azt azt a technikát. Nem tudtam, hogy ez van benne, de úgy jó. Na, ja, hát a fékenergia is például ez azzal jár, hogy a Ezeknek a teszláknak, vagy, tehát ezeknek az elektromos motor, elektromos gyárműveknek Például a hátsó fékük már csak a curse, már csak azt használják Talán van még egy kicsi plusz fék tárcsa de nem sok Na mindegy, tehát egy érdekes technikai. És Mivel ez a formájú jött ki, kihancsi leszek, hogy 2026-tól, ha hogyha még megéljük azt is, nem lehet Majd Onnan is megint lehet számítani ilyen nagy lépésekre, mert ha elkezdik abba fejleszteni, hogy kibaszott verseny miatt kell fejleszteni, Amúgy az Open AI is azért fejlődött, mert ugye járványra kezdve fejleszteni, a legegyszerűbb, ugye? Yeah. És... Na, csak azt akarom mondani, hogy a technológiai fejlődés mindig van. Hát, vagy az, vagy valami háború kell, ugye, hogy fejlődjünk, és az is yeah. Szóval. Szóval jó lesz! várjuk. Hogyha lehet és szavam, a konklúzió az egészben az, hogy igazából nem hülyeség az, amit a szilíciumvölgy jár, hiába toporognak igazából egy helybe, ez hosszú távon valószínűleg meg fog érni, igazamban? Nem, szerintem hülyeség, amit csinál. De hosszú, hosszú, hosszú távon se? Eger hati. Eger hati. Hosszú távon nem a szilíciumvölgy fogja e... a sikereket elérni, hanem a szilíciumvölgyön keresztül fogják elérni. Igen. Igen, igen, egy... igen, hogy nem ezek a kis feltalált dolgok, hogy most van egy appliká... írunk egy applikációt, ami számon tarthatod rajta, hogy milyen gyakran viszket a heréd, hanem hogy, mm. hogy, hogy vannak ilyen dolgok, amiket így menetkezben kitalálnak, és így nagy egészben úgymond egy folyás irányba viszi a technológiát, és az majd azt abból hogy kicsepperedik egy ilyen Például. A, dolog. a legutóbbi nagyobb előre lépés a fúziós energia elérése érdekében a egyik áttörés az annak kapcsán jött, hogy közben a fúziós fegyver a <gül> és onnan jött egy áttörés amit aztán elkezdett ugye a fúziós reaktorba. és már elő van a fegyver, aztán a az, az mindig így előbb elő van az atombombombint biztos, biztos, hogy a nácik meg csak atomerőművet csináltak a szemük bombát, nem csak hogy Amerikai oda jött egybe, hogy akkor robbantsuk fel. <gül> hát ott is a bomba volt, csak ott meg épp az, az hogy e bombát akartok, csak ők először elkezdték csinálni a generát, és az az egy nehéz víz alatt, Aha. Volna, ami nagyon, tehát egy másik irány, ami nem is működött fog később, csak ugye tapuzzatok, de a végeredménye annak is atomfegyver le akart volna lenni, csak rossz irányba fog meg. Na mindegy. és <gül> Ami amúgy a no norvég. Norvég rezisztansz miatt nem sikerült, felrobotották a nehéz szállítmányokon. <gül> szóval valami lesz, tehát, mert az meg a másik, hogy kellett egy ilyen gázválság ahhoz, hogy a atomenerőművekre végre visszakacsincsanak, mint normális működő, tiszta energiaforrás, mert az mindegy. Szóval, az... Ugye sokszor van az, hogy meghal egy technológia így a fejlődés közben, mert egyszerűen el, elvész a, hát a, az emberényben, vagy hogy is mondjam. Mások jobbak ezt, vagy nem jobban megfizethetődnek? Egyszerűen belenyugodnak. Hát igen, aha. Lecsökken a hype, azt akkor már nem érdekel senkit, az pedig ott van. Jó technológia? Ezért jó, hogy például az útkodásban, az hogy megy -e azért a SpaceX például, hogy így ki lett adva a piacra, mert hogy annál ez az eléggé elfeküdt, meg nem volt, ugye már meg az akarat, hogy az orosz koszmosszal ugye versenyezzenek feltétlenül, és most hogy van egy kis ilyen szabadpiaci piaci így legalább van, van vel, olcsóban fel lehet juttatni dolgokat, mert ugye azok a drónrakéták például tök faszák, ugye? Éveleg már szerintem egy vagy két nagyság rendben olcsóbb felvinni egy kilót, tehát ugye a, a, a SpaceX-nek a technológiájával, mint mondjuk nem tudom valamennyivel ezelőtt, uh -huh. hát, hogy még mindig a drága, persze. Ja. Nagyon várom, hogy hát ha még megéljük a mi életünkben, hogy legyen űrlift, és akkor. A commercial space. Az azt szentos személjük meg abban, hogy úgy elég biztos vagyok, de hogy vagy mondjuk de beinduljanak a dolgok, és elinduljanak ide-oda a hosszabb távra, normálisan, ö, nagyobb sűrűséggel, mondjuk ilyen állami dolgok, az, az, az már jó lenne. Mm hogy ott jöváram, hát egy csináljuk a virágosítást. A a felcsúti a kozmonauták ja. egy <síts> kis a Holdra. <síts> meg... de meg. ez akkor lesz jó. a, a, a, a, a, a, a, a tudomány ebben az ebben amikor már jobban megéri más hova és kibányászni dolgokat, mint itt kell kibányászni. Majd ja. amikor drá, drágább lesz itt, nem tudom az aranyat. Mint a Marson, mert ott van rány. De igazából hát akkor... nem kell nagyon sokat székölteni rá, vagy nem kell oda vinned mindent. Kilősz egy asztalitára egy, egy ilyen trónrakétát, vagy, e, vagy sok trónrakétát, mondjuk úgy, és igazából a szűrben fogod is szétbontani a föld körül. Érted a vagy? Na, vagy? Látod, ezzel meg 20 percre ezelőtt, hogy mindenki hízik a Na jó, szóval szóval zárjuk le az Ja, nem a... azt tudom, hogy az infrastruktúrát kell felvenni valamennyire az űrbe, és akkor utána De már viszonylag több mert hogy magától röröppeni, ideig, hogy nem kell, hogy azt folyamatosan hajtani. Mm. Csak idevetelik. A... Meg hogyha az önjáró technológia nem a nagyvárosi utakra lenne specializálva, mert hogy azt kell, mert hogy az lesz majd pénz, mert hogy majd bevénye. Hanem mondjuk ez, hogy önjáró bányászgép. Az űrben. Mm. Például, Jó, igen. Mindegy, De főleg, mert főleg már, hogy a szar feljutatni bármit az űrben, még szarabb élőtestet feljutatni. Igen, Hát még igen. visszahozni. Azt még vissza is kell hozni, ez az. Hát meg hogy menned közben etedni, meg hogyha ha baja van, akkor... Drága! Igen, és hogy... Mi pénzbe kerül, hogy azt mondtam, mire feljut? Már az is drága. Van, van a... Fú, mi, mi? Eclipse Phase a címe szerepjáték rendszer, és az ilyen transzumon is nyerték, és abba, hogy már úgymond az emberek egy kicsit levetkőzték a testüket, és így, hogyha úgy van a bolygóközi utazás, hogy nem a testedet küldet, csak egy mi c le a tudatot, és betöltik egy új testbe ott ah, a, az érkezési célon, és akkor így, így nincsen megadva az űr utazás, mert nincsen fény, egy gyorsabb utazási lehetőség, vagy hogy vagy még rakéták, amivel muszáj, úgy de hogy igazából fognak és egy lizzersugárral átlőnek a Vénuszra. Altered is így működött, hogy csak igen, igen. átsugározták a személyiségeket másik. Aztán ebből jönnek az ilyen transhumanista rémálmok, hogy akkor most melyik az igazi te. Átoperált. Te csak irányítottál a transzig, mi? Igen, igen, igen. Na jó. Na jó. No. Uh, azt megbeszéltük. Uh, ezek a cikk, ez a három cikk uh, mindegyik linkel lesz odalent, és hogyha szeretnétek, akkor, akkor olvassátok el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljutottál ideig, és meghagadtál minket. Uh, hogyha tetszett az arás, akkor adj nekünk egy lájkot és iratkozz fel, mutasd meg a barátaidnak, a barátnődnek, az anyukádnak, a macskádnak, a teknősödnek, mindenkinek, akinek lehet a szomszéd, szomszédnek is. Uh, Megtáltak vagyunk Youtube-on Spotify. -on, Apple Podcast-en, van egy kiváló Discord csatornánk, ahol és uh, tudsz nekünk e-mailt írni a 01. Podcast gotgame.com, rögtém, ez tényleg az végbetűval van, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál megint. Hello. Sziasztok. dog. Hello.